Навіть садик. А я ще додам, що навіть і страх смерті не задушить у гершка його пекельної люті. Залізняк уже був потяг його до дерева, щоб повісити, та на прохання нашого милосердного пана Отця випустив під присягою, що він до смерті мовчатиме, а якщо ні, то обіцяв знайти його і на дні моря. І що ж? Тільки но він знайшов місце, куди втекти, а куди, до речі, він хоче виїхати. «Пумань!» – прошепотіла Сара тремтячим голосом. «Ха -ха, ха ха Далекий світ! Палицею докинути, Бач, знайшов от залізняка схованку!» І от варто було його дурній довбищі тільки подумати, що він під захистом, як одразу ж зважився на помсту, на зраду. Виходить, для такої гадини і для нашого порятунку єдиний порадник є ніж. «Але він мій батько!» – вирвався в Сари Зойк. «Ай!» – застагнав Петро. «Я й забув, що ти дочка цього Господа. Для мене і для всіх нас він перший лиходій. Він кат! В руках у нього мотузка, якою він зашморгнув нам усі шиї. Від тої петлі, сама бачиш, немає можливості втекти не те, що всім, а навіть і батюшці. Пана отець заприсягся, що страху ради своєї церкви не покине». Та крім того, в нього на руках тепер умирає замучений губернатором отець Іларіон. Ой, горе, забідкала Сара, ударивши себе кулаками в груди. Що ж мені робити? Що робити? Серце моє розривається, – заломила вона в розпачі руки. Слухай, Сара, – заговорив Петро хрипким, отхвилювання голосом. Я думав, що ти, жаліючи нас, втекла від того виродка, втекла, щоб урятувати нас від загибелі. Я думав, серце моє шептало, що ти й довіри нашої прихильна душею. Я думав, ех, пропадай, моя голова. Я думав, що думав, цілими днями мучився, ночі не спав. Жив і дихав цією думкою. А от насправді виходить, що ти прибігла тільки повідомити нас про день нашої смерті. А жаль тобі не нас, а свого батька. Ні, ні, вас, а він, він мене вбити хотів, він мене під замком держав. Він мене зв'язано хоче в умань вести і видати заміж за якогось цадикового родича. То як же ти після всього цього за нього заступаєшся? Петри, золото моє, склала вона благально руки. Це ж вийде, що я, дочка, віддаю його в руки месників. Це ж вийде, що я сама своїми руками занапестила рідного батька. А підняти на батька руку – страшний гріх. Адже й ваш Бог такого гріха не простить. Ваш Бог вимагає прощати ворогів. Він сам молився за них. Ой, Петре, Петре, Він не простить мені такої жорстокості. Він відштовхне мене, І я застануся сама серед пустелі, Далеко від усіх, проклята всіми. Невже ти хочеш нещасній Сарі Такої жахливої долі? І Сара, обливаючись слізьми, Впала йому на груди і забилася на них мов підстрелена пташка. «Не плач, Сара, не плач», збентежився ще дужче Петро. «Твої сльози, мов, розтоплена мідь, падають мені на груди і пропікають їх наскрізь. Ти кажеш, що занапащаєш рідного батька. Який же він тобі батько? Він ненавидить тебе. Йому байдуже до твого серця, до твоїх мук. Ні, він тобі не батько. Батько можна вважати тільки того, хто любить свою рідну дитину. Сара мовчала. Тільки з тих зітхань і судорожне здрихання тіла можна було зрозуміти, які нелюдські муки розривали її бідолашне серце. І хіба ти могла б потаїти від друзів смертний вирок їхній? Розпалювався більше і більше Петро. Хто ж відштовхне тебе за добре діло? Адже Бог бачить твоє серце. Це ж уже не твоя провина. А наша? Як надумаємо захистити себе від загибелі? От я й віддам за братів своє нікчемне життя. На Бога, мені дороге твоє життя. Не потрібно воно мені, – говорив далі, не слухаючи Сару Петро. Там у корчмі зібрався кагал наших мучителів. Вони раду радять, як висмоктати з нас останню кров. Перед ними присягається корчмар потішитися нашими муками. О, не діждете, потряс він кулаком. Побігте туди, підперти всі двері й вікониці та запалити з чотирьох боків ту корчму.